Розділ 8. Розчарування. Ліра мала звикнути до нової біографії, і на це пішов не один день. Лорд Азріель, батько, це одна річ, але місіс Колтер, мати, це річ зовсім інша. Прийняти цей факт було непросто, особливо тепер. Два місяці тому вона б дуже цьому зраділа, тож тепер їй було ніяково. Та все ж довго думати про це вона не могла. Навкруги вирувало містечко, яке треба було дослідити, і бігала гептянська дітлашня яку треба було здивувати. Не минуло й трьох днів, як вона опанувала мистецтво правувати човном, принаймні так їй здавалось, і зібрала круг себе зграйку друзяк, які слухали історії про її могутнього батька, несправедливо ув'язненого у фортеці. І ось одного дня Турецького посла запросили на вечерю у Джордан-Коледж. Він мав наказ від самого султана, так, наказ убити мого батька. На пальці в нього був перстень із порожнім каменем, а в тому камені – отрута. І ось налили вино, і він ніби випадково нахилився над келихом мого батька – і вкинув туди отруту. Все відбулося так швидко, що ніхто й не помітив. Але... А яка це була отрута? Спитала худенька дівчинка. Отрута турецької кобри. І оком не змигнула ліра. Кобру виманюють грою на дуці, кидають їй губку, просякнуту медом. Вона її кусає, і в неї застріють зуби. А тоді ту кобру хапають і витискають з неї отруту. Так от, мій батько помітив, що зробив турок, та й каже, джентльмени, я пропоную тост за непорушну дружбу між Джордан-коледжем і коледжем Ізміру. А саме з цього коледжу був турецький посол. То щоб Засвідчити наше бажання Бути друзями Каже він далі Я пропоную Обмінятися келихами І випити вино один одного І тут посол потрапив У пастку Бо з одного боку Відмовитися пити вино Означає завдати смертельної образи А пити він не може Бо ж знає, що вино отруєне Він Поблід йому стало зле, і він упав просто на стіл. Та коли очуняв, усі так само сиділи за столом і дивились на нього. Тож він мусив або випити отруту, або в усьому зізнатись. І що він зробив? Він випив, і цілих п'ять хвилин умирав у страшенних муках. Ти бачила це? Ні, бо дівчат не пускають до високого столу. Але я бачила, як виносили труп. Шкіра вся зморщилась, немов старе яблуко, а очі повилазили геть, їх довелося запихати назад. І так далі, і в такому ж дусі. Тим часом поліція нишпорила довкола болід стукала в двері, обшукувала горища й флігелі, перевіряла документи і допитувала кожного, хто міг бачити біляву дівчинку в Оксфорді. Ці обшуки велися ще ретельніше. Джордан Коледж перерили весь від найбруднішого закапелка до найтемнішого льоху, так само й Габріель коледж і коледж святого Михаїла, аж поки керівники усіх трьох закладів не виступили зі спільною заявою протестом, у якому наполягали на своїх споконвічних правах. Про ці пошуки Ліра могла здогадатись хіба що з невпинного гулу дирижаблів, що сновигали в небі туди-сюди. Їх не було, видно, за хмарами. До того ж, пролітаючи над болотами, дирижаблі мали триматися певної висоти. Та хто знає, які підступні прилади стеження могли ховатися на цих дирижаблях. Ліпше перечекати в укритті або натягнути каптур з уйдвестки на таке помітне здалеку біляве волосся. А ще Ліра розпитувала Макосту про найменші подробиці своєї появи на світ. Подумки вона сплітала усі ці деталі в один барвистий килим і проживала знову і знову втеча з флігеля, переховування на горищі, Різкі голоси, сварка, зенькіт шпаг. Шпаг? Святий Боже, дівчинко, ти що, мариш? Втрутилась Макоста. У містера Колтера був пістоль, який лорд Азріель вибив у нього з руки і повалив цього джентльмена одним ударом. А потім пролунали два постріли. Ти навряд чи це пам'ятаєш, ти була занадто мала, аби пам'ятати, бодай щось. Перший постріл був Едварда Колтера. Він підняв пістоля і вистрілив. А другий зробив лорд Азріель. Він вирвав пістоля з руки ворога, спрямував його просто на нього. Влучив якраз межи очі та вибив йому мізки. А потім гукнув, ніби нічого й не сталося. «Виходь, Макосто, і неси сюди дитину». Бо ти так верещала, ти і твій Деймон. І він узяв тебе на руки, і гойдав тебе, і садовив собі на плечі, і ходив туди-сюди, так наче був у чудовому гуморі. Хоча мертвяк лежав у нього під ногами, а потім наказав принести вина і витерти підлогу. Прослухавши цю історію в четверте, Ліра була цілком упевнена, що все це вона згадала і навіть стала додавати деякі подробиці. Наприклад, колір костюма містера Колтера і те, що на горищі висіли якісь плащі й хутра. Макоста реготала. Втім, на самоті Ліра діставала алетіометр і пильно вглядалася в нього – немов закохана у портрет коханого. «То кожен символ має кілька значень. Чому б не розгадати їх? Хіба вона не донька лорда Азріеля?» Пригадавши слова Фардера Корама, вона пробувала зосередити увагу на трьох символах і переводила три стрілки так, щоб вони вказували на ці символи. Виявилося – Якщо тримати алетіометр у долонях і вглядатися в нього ліниво і неспішно, та ще й думати про нього, то довга стрілка рухається цілеспрямованіше. Замість безупинного, хемерного блукання по колу, вона зупинялась то біля одного символу, то біля іншого. Іноді гуляла між трьома малюнками, іноді між двома, Іноді між п'ятьма чи більше. І хоча дівчинка нічого не могла зрозуміти, їй це давало величезну тиху насолоду. Пантелеймон схилявся над приладом, часом у подобі кота, часом у подобі миші, крутив головою за стрілкою, і раз чи двічі вони здавалось. Були готові спіймати значення, яке блискало їм, наче промінь сонця крізь хмари і освітлювало величезну лінію високих гір далеко-далеко поза межами досяжності. Тоді Ліра відчувала трепет, той самий глибокий трепет, який все життя викликало в неї слово «північ». Три дні пролетіли як одна мить заповнені справами і біганиною, між човнами і залом, І ось надійшов час других сходин. Людей зібралось ще більше, ніж минулого разу, якщо тільки таке було можливо. Ліра і Кости прийшли саме вчасно, аби сісти в першому ряду. І як тільки меготливе світло в лампах показало, що зал повний, Джон Фа і Фардер Корам – Вийшли на поміст і сіли за стіл. Джонові Фаа навіть не довелося закликати до тиші. Він просто поклав свої величезні долоні на стільницю, глянув на людей унизу, і Гомін затих. «Друзі», – почав отаман, – «ви зробили все, що я просив, і навіть ліпше, ніж я думав». Хай голови шести родин піднімуться на поміст, передадуть золото і підтвердять свої обіцянки. Нікола Рокебі, ти перший. Огрядний чоловік із чорною бородою зійшов на поміст і поклав на стіл важку шкіряну торбу. «Наше золото», – сказав він, – «і ми виставляємо тридцять вісім добровольців». «Дякую, Ніколасе!» – мовив Джон Фаа. Фардер Корам робив нотатки. Рокепі став позаду, а Джон Фаа викликав голів далі. Кожен сходив на поміст, клав на стіл торбу і оголошував кількість вояків. Кости належали до родини Стефанського, і природно Тоні одним із перших зголосився стати добровольцем. Ліра бачила, як його Деймон Сокіл переступав з лапи на лапу і розпростував крила, поки Стефанський віддавав гроші та сповіщав про гурт із 23 вояків. Зрештою, голови всіх родин зібралися на помості. Фардер Корам передав аркуш паперу Джонові Фа. Той підвівся і звернувся до присутніх. Друзі, в підсумку маємо загін зі 170 добровольців. Я пишаюся вами і дякую вам. Щодо золота, то, судячи із загальної ваги, ви глибоко сягнули в своїй скрині. Тож найщиріші слова подяки належать вам і за це. Далі вчинимо так. Зафрахтуємо корабель, візьмемо курс на північ, знайдемо дітей і звільнимо їх. Певна річ не обійдеться без бою. Це буде не перший наш бій і не останній. Однак нам ніколи ще не доводилося битися з крадіями дітей. Тож маємо задіяти всі наші хитрощі. Але без дітей ми не повернемось. «Будь ласка, діку враєсе». Чоловік підвівся. Лорде фа. чи відомо вам, навіщо вони викрадають дітей?» «Ми чули, що це пов'язано з теологією. Вони роблять досліди, але які саме невідомо. Щиро кажучи, ми навіть не знаємо, чи шкідливі ці досліди». Та які б вони не були, шкідливі чи корисні, ніхто не має права блукати поночі й відривати дітей від їхніх родин. Будь ласка, Раймонде ван Герріте, підвівся гептянин, який виступав на першому зібранні. Лорде Фа, ця дівчинка, яку розшукують, он та, що сидить у першому ряду. Я чув. У будинках бережан усе перевернуто догори дном через неї. Я чув також, що в парламенті сьогодні розглядають постанову, яка може скасувати наші давні привілеї через цю дівчинку. «Так, друзі», – додав він у відповідь на схвильований залу, – «вони хочуть скасувати закон, який дозволяє нам вільно заїздити до боліт і вільно з них виїздити». Лорде Фа, ми хочемо знати, хто ця дівчинка. Чому ми маємо через неї таке терпіти? Здається, вона негиптянка. Чи можемо ми через дитину Бережан наражати себе на таку небезпеку? Ліра глянула на кремезну постать Джона Фа. Серце її калатало так шалено, що вона ледве Розчула перші слова його відповіді. «То кажи все, Раймонде, не соромся!» – озвався Отаман. «Ти хочеш, щоб ми віддали цю дитину назад тим, від кого вона втекла? Я правильно тебе зрозумів?» Чоловік стояв, уперто насупившись, але не зронив ні слова. «Що ж, може ти хочеш саме цього, а може чогось іншого», – вів далі Джонфа. «Та якщо хтось із присутніх тут чоловіків і жінок бажає почути доводи на користь доброго вчинку, то поміркуйте ось над чим». Ця дівчинка не невідь хто, а донька лорда Азріеля. У кого куца пам'ять, нагадаю, того самого лорда Азріеля, який заступився за Сема Брокмана перед турками. Того самого лорда Азріеля, який дозволив гептянським човнам без мита проходити каналами через його володіння. Того самого лорда Азріеля, який на наше велике щастя провалив закон про водні шляхи. Того самого лорда Азріеля, який вдень і вночі працював під час повені 53-го року і двічі кидався в воду, щоб рятувати малих руд і нелі купманів. Ви забули про це, гептяне? Ганьба вам! Ганьба, ганьба. А тепер лорда Азріеля, ув'язнено у фортеці Свальбарда. В найдальшому, найзимнішому і найтемнішому кутку дикої півночі. Чи треба вам розповідати, які істоти стережуть його там? І ось його маленька доня під нашою опікою, а Ван Герріт, готовий віддати її поліції за крихту примарного миру і спокою. Я правильно кажу. «Раймонде, підведися і дай нам відповідь, чоловіче!» Та Раймонд Ван Герріт прикипів до лави, і ніяка сила не примусила б його встати. Осудливий шепіт пронісся величезним залом. Ліра відчула, як соромно мало бути цьому чоловікові, а також велику гордість за свого хороброго батька. Джон Фа обернувся до людей на помості. Ніколаси Рокебі, я доручаю тобі пошук судна і призначаю тебе капітаном. Адаме Стефанський, ти маєш узяти на себе пошук зброї і амуніції, а також командування воєнною операцією. Роджере Ван Попеле, ти відповідатимеш за решту спорядження – від їжі до зимового одягу. Саймоне Гартмане, призначаю тебе скарбником і відповідальним за рівномірний розподіл наших коштів. Бенджаміне Деруйтере, ти маєш взяти на себе шпигування. Нам багато чого треба довідатись, і я призначаю тебе відповідальним за цей напрямок. Доповідатимеш Фардерові Кораму. Майкле Канцоно, ти відповідатимеш за координацію діяльності усіх чотирьох керівників і доповідатимеш мені особисто. А якщо я помру, візьмеш керівництво в свої руки. Друзі, я зробив усі розпорядження відповідно до звичаю, і тепер Якщо хтось із присутніх із чимось не згоден, він може вільно висловити свою думку. Підвелася жінка. Лорде Фа, ви не берете з собою жінок? Вони б могли доглядати за дітьми після визволення. Ні, Нел, не беремо. У нас обмаль місця. Звільнені діти – і з нашим доглядом почуватиметься значно ліпше, ніж у неволі. Але вам може знадобитися жіноча допомога під час визволення дітей? Я маю на увазі перевдягнених доглядальниць, санітарок тощо. <кхем> Про це я не подумав, сказав Джон Фа. Ми обговоримо це докладно у нарадчій кімнаті. Обіцяю тобі. Жінка сіла на місце і підвівся чоловік. «Лорде Фа, ви сказали, що лорда Азріеля ув'язнено. Чи плануєте ви його визволення? Бо якщо плануєте, і якщо він під охороною ведмедів, здається, ви це мали на увазі, то нам треба буде більше, ніж 170 вояків. І хоча лорд Азріель – наш великий друг – я не певен, що ми маємо брати на себе таку відповідальність. Андріане Браксе, ти не помиляєшся. У мене на думці максимально до всього приглядатися і прислухатися, щоб зібрати на півночі якомога більше інформації. Можливо, нам удасться чимось допомогти лордові Азріелю. Можливо, ні. Але ось вам моє слово. Усі довірені ресурси, люди й золото – усе піде лише на досягнення нашої головної мети – знайти дітей і повернути їх додому. Підвелася ще одна жінка. Лорде Фа, ми не знаємо, що саме ці ковтачі роблять з нашими дітьми. Ми чули розповіді та плітки про жахливі речі. Чули про дітей без голів, про дітей розрізаних навпіл і до докупи, про такі речі, що їх навіть страшно згадувати. Мені шкода, якщо я когось налякала цими словами, але ми чули це, і треба сказати про це відверто. Лорде де Фа, якщо будь-яка з цих історій виявиться правдою, я сподіваюся, ви помститеся за наших дітей. Я сподіваюся, ви не дозволите співчуттю й милосердю стримати вашу руку від удару, удару жорстокого і безжального, спрямованого в саме серце цього пекельного лиха. Впевнена, що мої слова підтримають усі присутні тут матері, у яких ковтачі забрали дітей». Вона сіла. Зал відповів гучним схвальним гомоном. Люди кивали головами. Джон Фа зачекав, поки відновиться тиша, а тоді мовив. Ніщо не зупинить моєї руки Маргарет. Ніщо, крім здорового глузду. І якщо я не завдам потужного удару на півночі, то це лише для того, щоб сильніше вдарити на півдні. Але вдарити на день раніше, ніби промахнутися на сотні миль. Щиро кажучи, в твоїх словах, забагато пристрасті. Айдучи за пристрастю, друзі, ви робите те, від чого я вас «Постійно застерігаю. Ви ставите запал попереду нашої справи. Наша справа така. Спочатку порятунок, потім покарання. Це не помста за образу наших почуттів. Наші почуття тут ні до чого. Якщо ми врятуємо дітей, але не зможемо помститися ковтачам», ми все одно виконаємо найголовніше завдання. Та якщо ми покладемо собі насамперед помститися і в гонитві за цією помстою втратимо шанс урятувати наших дітей, ми програємо цілковито. А проте, будь певна, Маргарет, коли надійде час розплати, ми завдамо їм такого удару, від якого їхні серця зомліють і сповняться жаху. Ми виб'ємо з них усю силу. Ми залишимо їх поруйнованими і спустошеними, поламаними і розбитими на друзки, розірваними на тисячі шматків і розвіяними на всі чотири вітри. Мій молот прагне крові, друзі. Він не куштував крові відтоді, як я вбив тартарського ватажка в степах Казахстану. Він висить у мене на човні та бачить сни, але йому чути запах крові у вітрі щодне з півночі. Він озвався до мене цієї ночі і розповів про свою спрагу. І я сказав йому, скоро, хлопчику, скоро. Маргарет, у тебе може бути тисяча причин для хвилювання, але не хвилюйся через те, що серце Джона Фа занадто м'яке, аби завдати нещивного удару, коли надійде час. А час надійде, якщо йти за голосом розуму, не за голосом пристрасті. Хто ще хоче сказати? Будь ласка. Охочих більше не було. І Джон Фа узяв дзвоник і затрусив над головою енергійно й гучно. Звуки наповнили зал і сягнули балок. Потім разом із головами родин він пішов у нарадчу кімнату. Ліра була трохи розчарована. Невже її не покличуть? Тоні засміявся. Вони складатимуть план, пояснив він. Ти своє зробила, Ліро. Далі справа Джона Фа і Ради. Але я ще нічого не зробила, заперечила Ліра, неохоче вийшовши за іншими із залу та йдучи брукованою стежкою до пристані. Я лише втекла від місіс Колтер. Це тільки початок. Я хочу на північ. Знаєш, що? – спробував заспокоїти її Тоні. Я привезу тобі моржеве ікло. Ось що! Ліра образилась. Пантелеймон мав скривився перед Деймоном Тоні, однак той заплющив темно-жовті очі. Зі зневагою. Дівчинка попленталась на пристань до нових друзів запускати по темній воді ліхтарики на мотузці, приваблювати повільних вирячкуватих риб, штрикати в них гострими палицями, щоразу промахуватись. Думки її були поруч із Джоном Фа в нарадчій кімнаті, і невдовзі вона повернулася брукованою стежкою до залу, у вікні нарадчої кімнати світилося. Вікно було занадто високо, щоб у нього зазирнути, але з кімнати долинали невиразні голоси. Ліра підійшла до дверей і п'ять разів рішуче постукала. Голоси затихли, рипнув стілець, двері відчинились і м'яке лігроїнове світло пролилося на вогкі сходинки. «Чого тобі?» – спитав чоловік, який відчинив їх. Позаду… Ліра вгледіла всіх інших. Вони сиділи за столом, на ньому акуратно лежали торбинки з золотом, папери, ручки, стояли склянки та глечики з ялівцевою горілкою. «Я хочу поїхати на північ», – сказала Ліра так, щоб усі чули. «Поїхати і врятувати дітей. Я поклала собі це зробити одразу». Коли втекла від місіс Колтер. До того ж, є ще одна річ. Я маю врятувати мого друга Роджера Кухарчука із Джордана, якого так само викрали. Я хочу поїхати і допомогти. Я знаю навігацію і можу прочитати анбаромагнітні показники Аврори. А ще я знаю, які частини ведмедя можна їсти, а які ні. І багато інших корисних речей. Ви пошкодуєте, якщо не візьмете мене. Пам'ятаєте, вам казали, що можуть знадобитися жінки. То так само можуть знадобитися і діти. Ви ж не знаєте. Ви маєте взяти мене, лорде фа. Пробачте, що я перебиваю вам на раду. Вона стояла в кімнаті. І всі чоловіки... Та їхні демони дивились на неї, дехто весело, дехто роздратовано, а вона не відводила погляду від Джона Фа. Пантелеймон сидів у неї на руках, котячі очі палахкотіли зеленими вогнями. Джон Фа сказав: "Ліро, дитино, про це не може бути мови". Це надто небезпечно, не варто себе обманювати. Залишайся тут, допомагай макості і не висовуйся. Це все, що від тебе вимагається. Але я вчуся читати алетіометр, щодня у мене виходить чим раз краще. Він неодмінно вам знадобиться, неодмінно, Джон Фа похитав головою. Ні, заперечив він. «Я знаю, ти мариш Північчю, але я певен, що навіть місіс Колтер не повезла б тебе туди. Якщо хочеш побачити північ, маєш зачекати, поки вляжеться ця Веремія. А тепер іди». Пантелеймон тихо зашипів, одначе Деймон Джона Фа знявся зі спинки стільця і полетів до них, розправивши чорні крила, не загрозливо, ні, просто щоб нагадати про добрі манери. Ліра розвернулась, а Галка, пролетівши в неї над головою, повернулася до Джона Фаа. Двері зачинилися, замок рішуче клацнув. Ми все одно поїдемо, сказала Ліра Пантелеймону. Хай тільки спробують нас зупинити. Поїдемо, от побачиш.